Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Книга шоста «Пісня Сюзанни» Сьомий куплет Засідка один Роланд Дескін був останнім з останнього загону великих бійців Гілеаду і недарма, бо зі своєю курйозно романтичною натурою, браком уяви і вбивчою спритністю рук він завжди був найкращим з них. Тепер у ньому вже оселився артрит, але сухий крутій не зачіпав його очей і вух. Коли їх з Еддів смоктало до незнайдених дверей, він почув, як той гепнувся головою двірок, і сам встиг нахилитися в останню мить, щоб не розвалити собі череп об верхній брус дверей. Він почув пташині співи, спершу дивні і далекі, як то буває у вісні, а тоді раптом вони зазвучали зблизька, прозаїчно поряд. Сонце плеснуло йому просто в обличчя. І Лебонь засліпило б його на якусь мить після мороку печери, з котрої він з'явився. Але Роланд, щойно побачивши яскраве світло, примружився Очі його в мент перетворилися на вузенькі щелинки. І все це він робив, не задумуючись. Якби замислювався з таких приводів, навряд чи на втоптаний, потемнілий від мастила майданчик, помітив би круглий спалах праворуч, спереду. Едді точно б загинув. А може, і обох було б вбито. За досвідом Роланда, тільки дві речі могли блищати з такою довершеною округлістю – моноколь та оптичний переціл. Стрілець вхопив Едді під руку так само автоматично, як був примружив очі від раптового сплеску сонячного світла. Ще стоячи на кам'янистій, вкритій кістяним пилом долівці печери дверей, він відчував, які напружені м'язи в юнака. І відчув, як вони розслабилися, коли голова Едді зустрілася з одвірком. Але Едді стогнав, намагався щось сказати. Отже, він принаймні частково був притомний. «Едді, за мною!» Схоплюючись на рівні, гаркнув Роланд. Гострий біль вибухнув у правому стигні і продер йому ногу аж до коліна. Та він навіть не скривився. Фактично майже не завважив того болю. Він потяг Едді за собою в бік якоїсь будівлі, повз щось, що навіть Роланту пізнав як колонки для заправляння автомобілів. Тут на них був напис «Мобіл» замість назв уже знайомих йому брендів «Сидго» або «Суноко». Едді все ще залишався у напівпритомному стані, і то в найкращому випадку. Ліва щока в нього була забризкана кров'ю, зірваної рани на голові. Однак він щосили намагався ворушити ногами і зумів подолати три дерев'яних сходинки до якогось, як зрозумів Роланд, універсаму. Трохи меншого за крамницю тука, але не так, щоб. Хльосткий мов удар нагая, гая звук пролунав позаду і трохи правіше. Стріляли доволі зблизька, що додало Роландові впевненості. Якщо він встиг почути звук пострілу, отже стрілець промазав. Щось промайнуло за дюйм від його вуха із тим особливим абсолютно ясним свистом. Бзззз. Скло вхідних дверей провалилося всередину крамниці. Табличка, що там висіла, «У нас відчинено. Заходьте, будь ласка». Підстрибнула і крутнулася. «Рола...» Голос Едді прозвучав так слабенько і віддалено, ніби він щось не дожував. Роланд, що? Хто? Ух...» Останній вигук означав здивування, бо Роланд так штовхнув його через двері, що той аж розпластався на підлозі і сам зверху впав на нього». Не забарилися і нові хлюсткі звуки. Той стрілець на дворі мав вельми потужну і швидкострільну гвинтівку. Роланд почув чийсь вигук. «Чорти тебе! Забирай, Джеку!» І замить озвався скоростріл. Та штука, що її Едді з Джейком називали автоматом. Брудні вітрини обабіч вхідних дверей осипалися блискучими скалками. Папірці, що висіли у вітринах, Міські оголошення, гадав Роланд, розвіялися в повітрі. У бічних проходах між полицями перебувало лише троє покупців, дві жінки і підстаркуватий джентльмен. Усі троє дивилися в бік фасаду, на Роланда і Едді, і на їхніх цивільних обличчях застиг той одвічний, притаманний беззбройним людям вираз нерозуміння. Іноді Роланд подумки називав такий вираз травоїдним. Так ніби ці люди, та й ті у калії Беринстерджес, майже нічим від них не відрізнялися. Були не люди, а якісь вівці. «На підлогу!» – заволав Роланд, лежачи поверх свого напівпритомного і бездиханного вже товариша. «Заради ваших богів негайно всім лягай!» Підстаркуватий джентльмен, котрий, незважаючи на тепло в крамниці, був одягнений у картату фланелеву сорочку, впустив банку, яку тримав у руках. На ній було намальовано помідор. І впав долі. А жінки – ні. І тому наступна черга скорострілу вбила їх обох, знісши одній верх голови, а іншій розваливши груди. Жінка з діркою в грудях впала, як мішок з зерном. Та, котрій влучило в голову, встигла зробити два сліпих непевних кроки в бік Роланда. Кров фонтанула з того місця, де в неї щойно ще й росло волосся, мов лава з розбурханого вулкана. З надвору запрацював другий, а там і третій скоростріл. День заповнився гармидаром. Повітря над ними ущільнилося від перехресного дзищання смертоносних куль. Жінка, який відстрелила вверх голови, двічі, немов завершуючи якийсь танок, крутнулась, змахнула руками і врешті повалилася. Роланд потягнувся до кубури і з радістю намацав револьвер на належному місці. Надійне сандалове руків'я. Вже на краще. Гра була того варта. Отже, це означає, що вони з Едді сюди потрапили не через Тодиш. Ті стрільці їх бачили, і бачили дуже ясно. Більше того, вони на них чекали. «Усередину!» – волав хтось. «Не дайте їм шансу скористатися їхніми пукалками! Вперед! У крамницю ви, придурки!» «Едді!» – гаркнув Роланд. «Тепер уже ти мусиш мені допомагати!» «Ага!» Розслаблений, приголомшений Едді дивився на нього одним оком. Правим. Ліве в нього наразі заливало кров'ю, що натекла з рани на голові. Роланд замахнувся і дав йому такого ляпаса, що аж кров бризнула на всі біч з волосся. «Гончаки! Перестріли нас! Хочуть убити! Просто тут!» Чисте око Едді пояснішало. І швидко пояснішало. Роланд відзначив собі, яких зусиль це йому коштувало. Не просто гочуняти. А з такою швидкістю, та ще й попри той дикий біль, що стуганить зараз у Едді в голові. І на мить запишався ним. Чисто тобі утілення Кадберта Олгуда. Олгуд знову жив. Кадберт повернувся до життя. «Що тут з біса діється?» Гарячково гукнув хтось хрипким голосом. «Скажіть лишень, що воно тут таке ні сіло, ні впало трапилося?» «Лягай!» Відповів Роланд, не озираючись. «Якщо хочеш жити, залишайся на підлозі». «Роби, що він каже, чіп!» Відгукнувся ще хтось. Либонь той, подумав Роланд, що впустив банку з намальованим помідором. Роланд поповз побитому склі подалі від дверей, відчуваючи долонями й колінками болючі уколи і порізи скалок. Але не зважаючи на них, куля дзизнула повз скроню. Роланд проігнорував її. На дворі сяяв літній день. Там виднілися дві бензоколонки з написами «Мобіл». Біля них стояла стара автівка. Можливо, вона належала тим двом жінкам, котрим ніколи більше не знадобиться. Або містеру Фланелова Сорочка. Поза колонками і забрисканим мастилом майданчиком пролягла провінційна брукована дорога, по той бік якої стояла кубка пофарбованих у казенний сірий колір будівель. На одній з них був напис «Міськрада», на іншій – «Пожежно-рятувальна служба Іст Стоунгема», на третьому, найбільшому домі, вивіска «Міський гараж». Парковка перед цими будинками теж була брукована. «Шосейна», як називав це Роланд. На ній стояло кілька машин, одна з них розміром не менша за гарбу, з-за них з'явилося понад півдюжини чоловіків у повному бойовому спорядженні. Того з них, котрий тримався позаду, Роланту пізнав. Джек Андоліні. Гидотний помічник Енріко Балазара. Стрілець бачив смерть цього чоловіка. Спершу його було підстрелено, а потім його з'їли живцем хижі омари, що водилися на мілинах Західного моря. А ось тепер він зненацька знову вигулькнув тут. Бо безкінечні світи крутяться навколо осії темної вежі. І цей світ – лише один із них. Проте серед них є і справжній світ. Той один, у якому те, що минуло, залишається назавжди минулим. Можливо, це саме він. А може і ні. У будь-якому разі зараз не на часі цим перейматися. Підхопившись на коліна, Роланд відкрив вогонь, відбиваючи назад курок свого револьвера жорстким ребром правої долоні. Спершу він поцілив хлопців зі скорострілами. Один з них упав мертвим на білу розділову смугу провінційної шосейки, і кров вирувала йому з горла. Другого відкинуло назад на брудне узбіччя з діркою між очима. Тут уже до нього приєднався Єдді. Він теж укляк на колінах і натискав курок іншого Роландового револьвера. Спершу промазав принаймні по двох своїх цілях. Та й не дивно, зважаючи на його стан. Решта троє гепнулись на дорогу. Двоє мертві, а третій верещав. «Мене підстрелили! Ой, Джеку, рятуй! Мені попало в живіт!» Хтось ухопив Роланда за плече, не тямлячи, як небезпечно це робити зі стрільцем. Особливо, коли той у бойовому стані. «Містер, що тут біса. Роланд швидко зиркнув. Побачив чоловіка років сорока у краваці і грізницькому фартуху. Майнула думка. Крамар – либонь той, що пояснював оцю Калагену, як дістатися до пошти. А тоді різко штовхнув його назад. Частка секунди, і кров бризнула назад з лівої скроні Крамара. Подряпана, вирішив Роланд. «Легке поранення. Принаймні, поки що нічого страшного. А якби Роланд його не відпихнув, от тоді…» Едді перезаряджався. Роланд зайнявся тим самим, трохи повільніше через відсутні на правій руці пальці. Тим часом двоє з тих нападників, які були ще живі, сховалися за старою машиною на ближньому узбіччі. Надто близько. «Це погано». Роланд почув гудіння двигуна. Воно наближалося. Озирнувся на чоловіка, в котрого вистачило розуму впасти на підлогу, коли було наказано. І тим самим уникнути долі тих двох леді. «Ти!» – промовив Роланд. – «Маєш зброю!» Чоловік у фланеловій сорочці затрусив головою. Очі він мав яскраво сині. «Переляканий!» – вирішив Роланд, – але не панікує. Перед цим покупцем сидів, розчепіривши ноги, Крамар і з болісним здивуванням дивився, як червоні краплі ляпають і розпливаються по його білому фартуху. «Хазяїне, в тебе є зброя?» – спитав Роланд. Перш ніж Крамар встиг відповісти, якщо взагалі він був здатен на відповідь, Роланда заплече в хопиведді. «Атака легкої бригади!» – бовкнув він. Слова вийшли якимись жованими. Атафа – левхої пфихафи. А втім, Роланд все одно не зрозумів би цієї культурної референції. Важливішим було те, що Едді помітив ще шістьох бійців, котрі рушили через дорогу. Цього разу в розсип і кидаючись зигзагами з боку в бік. «Вай, вай, вай!» Вперед, вперед, вперед. Підганяв їх ззаду гандоліні махаючи обома задиреними руками. «Господи, Роланде, це ж фігляр постійно!» – промовив Едді. Фігляр знову був озброєний чимось неймовірно громістким, хоча Едді і не був певен, чи це той самий збільшений автомат М-16, який той називав незрівнянним кулеметом Рембо. Та в будь-якому разі він і тепер виявився так само нефартовим, як і в перестрілці у похилій вежі. Едді вистрелив, і фігляр гепнувся на одного з тих бійців, що вже валялися посеред дороги. Але поки падав, не перестав стріляти в їх бік зі свого смертоносного апарата. Напевне, в цьому вчинку проявився не героїзм, а здатність пальців, що виконували останні сигнали вмираючого мозку, до спазматичного стискання. Проте Роланду з Едді довелося таки знову впасти ниць на підлогу. І таким чином інші п'ятеро бандитів устигли знайти собі прихисток за старою машиною по цей бік дороги. Ще гірше. Тепер під перекриттям вогню з автомобілів на протилежному збіччі, тих, якими вони сюди приїхали, подумалося Роландові, вони зможуть перетворити цю крамничку на тир, самі не піддаючи себе надто великій небезпеці. Ситуація дуже нагадувала ту, що була трапилася на ярехонському пагорбі. Саме час було накивати п'ятами. Звук мотора продовжував наростати. Великий двигун тягне важкий вантаж, судячи зі звуку. І дійсно, на узвищі ліворуч від крамниці з'явився величезний, навантажений великими колодами лісовоз. Роланд побачив, як вирячився водій, як відпала в нього нижня щелепа. А чом би ні. Перед крамничкою невеличкого містечка, де, поза всякими сумнівами, він не раз зупинявся хильнути пляшечку пива чи елю після довгого гарячого дня в лісі. Валялося посеред дороги з півдюжини закривавлених трупів. немов тіла полеглих у битві бійців. Котрими, як це знав Роланд, вони насправді і були. Заверещали передні гальма. З поза хвоста лісовоза долетіло пихкання розсерженого дракона, звук пневматичних задніх гальм. Їм акомпанував лемент великих гумових коліс, котрі, навіть заблоковані, продовжували тягнути за собою чорні димні смуги по шосейному шляху. Багатотонний вантаж лісовоза почало розвертати боком. Роланд бачив, як від колод відскакували в синє небо тріски, Бо ж бійці по той бік дороги так і не припиняли несамовито стріляти. Щось майже гіпнотичне було в цьому видовищі, ніби він побачив щезлих звірів Ельда, котрі з палаючими крильми валяться з небес. Передок лісовоза, що рухався за інерцією, переїхав перший труп. Бризнули червоними мотузками кишки, ляпнули на брудне узбіччя, відривалися ноги й руки. Колесом розчавило голову фігляра постійно. Череп луснув зі звуком горіха в палаючому вогнищі. Вантаж лісовоза повело ще далі в бік. Колоди почали зсовуватись. З-під заблокованих коліс за вишки Роландові по плече здіймалися хмари кривавої куряви. Лісовоз плив повз крамницю з маестатною неквапливістю. Водія в кабіні вже видно не було. На якусь хвилину крамницею людей у ній відрізало від вогню переважаючих сил супротивника по той бік дороги. Крамар Чіп та його єдиний покупець, що залишився живим, містер Фланелева Сорочка, тупилися очима на повільний лісовоз з ідентичним виразом безпорадного здивування на обличчях. Крамар бездумно витирав кров зі скроні і струшував її долі, мов воду. Рана в нього гірша за ту, що отримав Едді оцінив на око Роланд. Хоча він сам цього поки що не розуміє. Лебонь, це й на краще. — Відступаємо, — сказав стрілець Едді. — Зараз же. — Гарна ідея. Роланд схопив за руку чоловіка у фланеловій сорочці. Той враз відірвав очі від лісовоза і втупився у стрільця. Роланд кивнув у бік задньої частини крамниці, і старий кивнув у відповідь. Ця його безмовна кмітливість була неочікуваним дарунком. Причіп лісовоза врешті перекинувся, розплющив одну з припаркованих машин і разом тих бійців, що за нею ховалися, дуже сподівався Роланд. Спершу покотилися верхні колоди, а потім і решта. В жахливому безкінечному скреготі гарваного металу потонули кволі порівняно з цими звуками. Постріли. 2. Едді вхопив Крамаря так само, як і Роланд перед ним вхопив іншого чоловіка. Але Чіп і зблизько не виявив тієї притомності, чи хоча б інстинкту самозбереження, який мав його покупець. Він продовжував тупитись крізь зазубрані діри, які щойно були його вітринами. Очі мав вибалушені від шоку а лісовос на дворі входив у фінальну фазу самознищувального балету. Від важкого причепа відірвалася кабіна і поскакала повз крамницю горою до лісу. Сам вантаж не переставав волочитися правим узбіччям дороги, зриваючи грунтову ударну хвилю і залишаючи поза собою глибоку ріллю, де лежав розплющений шевроле і ще двійко розчавлених бійців. Проте їх було ще доста, і звідкілясь бралися нові? Чи так здавалося? Стрілянина не вщухала. Гайда, Чіпе, час відриватися. гукнув Едді, і цього разу, коли він потяг крамаря в глиб крамниці, той рушив, продовжуючи озиратися через плече і витирати кров собі зі щоки. Позаду крамниці в лівій її частині. Виявилася прибудована їдальня з шинквасом, кількома високими стільцями, з трійкою чи більше столів і старою вершею для голову омарів над газетною стійкою, де, здається, головно містилися старі числа чоловічих журналів з фото дівчат. Щойно вони досягли цієї частини будівлі, стрілянина з надвору посилилася, а потім знову стихла, цього разу приглушена вибухом. «Бензобак лісовоза», – вирішив Едді. Він відчув, як повз нього цванькнула куля, і побачив, що в картині з зображенням маяка, яка висіла на стіні, з'явилася велика кругла діра. «Хто то за хлопці?» – спитав Чіп цілком притомним голосом. «Хто ви такі? Мене поранено? Знаєте, мій син був у В'єтнамі. Ви бачили той лісовоз?» Едді не відповів на жодне з його питань, лише посміхався і кивав, та підганяв чіпа вперед, у за Роландом. Він не мав жодної гадки, куди вони прямують, або як їм вибиратися з цієї халепи. Єдине, в чому він був цілком упевнений, це те, що Кельвіна Тауера тут не було. Можливо, і не краще. Саме через Тауера їм дісталася ця порція пекельного вогню і сірки, але ж пекельний вогонь сірка – то була справа отця Калагена. Щодо цього Едді не мав сумнівів. Аби ж тільки старий Кал… Раптом руку Едді немов проштрикнуло розпеченою циганською голкою. Він аж скрикнув від несподіваного болю. Замить ще одна встромилася йому в литку. В гомілці лівої ноги вибухнув вже серйозніший біль. І знову він скрикнув. «Едді!» Ризикнув озирнутися Роланд. «Ти як там?» «Добре. Гайда, гайда». Тепер перед ними була задня стіна з дешевого гіпсокартону з трьома дверми. На одних було написано «Мальчуки», на других дівучки на третіх «Тільки службовці». «Тільки службовці!» – гукнув Едді. Він кинув погляд униз і побачив у себе на джинсах дюйми за три нижче коліна спливаючу кров'ю діру. Куля не роздробила коліно. Це вже добре. Але ж мамуню, як же воно боляче, щоб їх чорти забрали. Над головою вибухнув плафон. Злива скла посипалася Едді на голову і плечі. «Я застрахований, але бозна, чи компанія покриватиме збитки від такого?» Промовив Чіп своїм цілком розважливим тоном. Він знову витер кров собі з обличчя, і змахнув її з пальців на підлогу, де тут же розпливлася пляма Гроршаха. Навкруг них дзищали кулі. Едді побачив, як одна зачепила комір чіпа. Десь позаду них Андоліні, старий друзяка-подвійний виродок, верещав італійською. Чомусь Едді не вірилося, щоб той подавав команду відступати. Роланд з покупцем у фланеловій сорочці заскочили в приміщення з написом «Тільки службовці». Слідом п'яний від адреналінової накачки рушив Едді, потягнувши за собою чіпа. Вони потрапили в комору, до того ж чималенького розміру. Едді почув запахи різних крупів, чогось м'ятного, але все забивав дух кави. Тепер передвів містер фланелова сорочка. Роланд швидко слідував за ним центральним проходом, серед високозаставлених концернними бляшанками піддонів. Едді доблесно шкутельгав у слід, так і тягнучи крамаря. У друзяки Чіпа витекло вже багато крові з рани на скроні, і Едді очікував, що той ось-ось знепритомніє. Проте Чіп надиво тримався, скажімо так, козаром. Він якраз питався в Едді, що трапилося з Рут і її сестрою. Якщо він мав на увазі тих двох жінок у крамниці, напевно ж їх. Едді сподівався, що Чіпу самому раптом не пригадається все, що там трапилося. У кінці приміщення були ще одні двері. Містер Фланелева сорочка їх відчинив і вже мало не зробив крок на двір. Але Роланд смикнув його назад за сорочку. Тоді вийшов сам, пригинаючись. Едді поставив Чіпа поряд з містером Фланеловою сорочкою а сам став перед ними. Позаду них цмокали кулі, впускаючи крізь двері з написом тільки службовці злякані промінчики денного світла. «Едді!» – гаркнув Роланд. «За мною!» Едді, шкутельгнувши, ступив на двір. Там, за завантажувальною естакадою, тягнулося близько акра огидної збитої землі. Праворуч від естакади безладно скупчилися старі бочки – а ліворуч стояла пара сміттєвих контейнерів. Хоча, як здалося Едді, ніхто особливо не переймався тим, щоб звалювати сміття саме до них. Височило там також кілька куб пивних бляшанок. Куб достатньо великих, щоб вважатися археологічними сміттєзвалищами. «Цей задній ганок не годиться для відпочинку після трудового дня в крамниці», – подумав Едді. Роланд показував револьвером на ще одну бензоколонку – Ця була іржавішою, ржавішою, старішою за ті, що стояли перед фасадом. На ній було єдине слово – дизельне. Роланд спитав. «Це означає пальне? Пальне чи ні?» «А вже ж», – відповів Едді. «Скажи, Чіпе, дизельна колонка працює?» «Працює, працює», – промовив Чіп байдужим тоном. «Багацько хлопців тут заправляються». «Я можу її ввімкнути, містера», – озвався фланелева сорочка. «Взагалі, краще мені це зробити, вона норовлива. Ви з вашим приятелем можете мене прикрити?» «Так», – сказав Роланд, – «заливай сюди». І кивнув великим пальцем на комору. «Та ні», – озвався злякано чіп. «Скільки минуло часу?» Едді сказати цього не міг, точно не міг. Він був упевнений тільки в тому, що має зараз таку ясність світосприйняття, яку до того мав лише раз, ставлячи загадки Блейнові Моно. Це відчуття притлумило своєю яскравістю решту. Навіть біль у його нозі, де куля могла розщепити або й ні велику гомілкову кістку. Він ясно відчував, як огидно тхне на цьому задньому дворі, гнилим м'ясом, пліснявою, Дріжовими запахами тисяч викинутих пивних упаковок, запахами лінощів. І які божественно-солодкі запахи долітають від соснового лісу, що починався одразу ж за периметром цього брудного придорожнього універсаму. Десь у піднебесі, він чув гудіння літака. Він розумів, що любить містера Фланелову сорочку, бо містер Фланелова сорочка був тут, був з ними. На кілька цих хвилин пов'язаний з Роландом і Едді найміцнішими путами. А щодо часу? Ні, він не мав справжнього відчуття часу. Але не могло промайнути більше 90 секунд відтоді, як Роланд розпочав їхній відступ. Інакше б їх уколошкали, хоч перекидався б там той лісовоз, хоч ні. Роланд показав ліворуч, а сам обернувся в правий бік. Вони з Едді стояли спина проти спини, на завантажувальній естакаді. Між ними було футів шість, з револьверами піднятими дулами вгору, біля щік, дуелянти на поготові. Містер фланелева сорочка зіскочив з краю помосту, мосту, спритний, мов коник трибунець і вхопився за хромовану рукоятку на боці старої колонки з дизельним пальним. Почав її швидко вертіти. Цифри в маленьких віконечках закрутилися назад, але замість того, щоб обнулитися, застигли на 0019. Містер фланелева сорочка спробував ще раз крутнути рукоятку, однак вона відмовилась піддаватися. І він, знизавши плечима, зірвав з іржавого гака розподільчий штуцер. «Джоне, ні!» – скрикнув Чіп. Він так і стояв у прочинених дверях своєї крамниці – з піднятими руками. Одна долоня чиста, друга рука полікоть закривавлена. «Геть з дороги, чіпе! Чи ти збираєшся...» Двоє чоловіків вигулькнули з контрольованого Едді боку універсаму і Стоунгема. Обидва в джинсах і фланелевих сорочках. Але на відміну від тієї, що була на чіпі, ці виглядали новісінькими, ще зі стрілками на рукавах. Куплені спеціально для цієї оказії. Не сумнівався Едді. А ще Едді одразу ж упізнав одного з цих гончаків. Останній раз бачив його у мангеттинському ресторані «Пожива для розуму». Тобто в книгарні Кельвіна Тауера. Едді вже був раз застрелив цього хлопця. На десять років пізніше. У майбутньому, якщо ви здатні в таке повірити. У похилій вежі. Балазаровій забігайлівці. І саме з цього револьвера, який він тримав зараз у руці. У пам'яті йому зринув уривок зі старої пісні Боба Ділана. Щось там про ціну, яку мусиш заплатити, щоб не проходити через усе двічі. «Аго, Шнобелю!» – гукнув Едді. Як, здається, робив це завжди, коли зустрічав цього падлюку. «Якся маєш, земляче!» Правду кажучи, Джордж Бьонді зовсім не виглядав на те, що йому гарно ведеться. І рідна матінка змогла б назвати його хіба що статурним, але не більше того, навіть у його найкращі часи. Цей страшенний дзьоб. А зараз він мав лице опухле, уквічене синцями, які лише почали відцвітати. Найгірший з них примостився в нього просто між очима. «Це моя робота», – подумав Едді. «Я зробив це у підсобці книгарні Тауера». Так воно й було, але здавалося, що це сталося тисячу років тому. «Ти!» – промовив Джордж Бьйонді. Схоже, він так здивувався, що навіть забув націлити зброю. «Ти тут!» «Це я, і я тут!» – погодився Едді. «А от тобі краще було б залишитися в Нью-Йорку!» З цими словами він вистрелив Джорджеві Бьйонді в обличчя. І його приятелю також. Фланелова сорочка натиснув на важіль насоса, який тримав у руці, і темне дизельне пальне бризнуло з крана. Облило чіпа на завантажувальній естакаді. Той обурено крякнув і поточився. «Пече!» – закричав він. «Чорт, як же воно збився пече? Припини, Джоне!» Джон не припиняв. Ще троє чоловіків вискочили з рондового довго боку крамниці побачивши жахливо спокійне обличчя стрільця, хотіли заховатися назад. Вони померли раніше, ніж встигли розвернутися на підборах своїх новеньких, недавно придбаних фермерських черевиків. Едді подумав про ті півдюжини легковиків і великий трейлер, припарковані по той бік дороги, і навіть встиг подивуватися тому, як багато людей Балазар вирадив у цю маленьку експедицію. Напевно, що не лише своїх бійців. Чим він платив за імпортних? А він і не мусив, подумав Едді. Хтось напакував його готівку і наказав поїхати найняти смертників. Якомога більше покидьків з усіх усюд. І хтось переконав його, що хлопці, за якими вони полюватимуть, заслуговують на таке обслуговування. З середини крамниці донісся глухий струс. З комина вилетіла сажа. І загубилася на тлі темнішої маслянистої хмари, що здіймалася від розбитого тягача лісовоза. Едді подумав, що підірвали гранату. Двері з комори до крамниці зірвало з завіс. Вони, навстоячки, посунулись коридором і впали лігма. Той, хто кинув гранату, скоро кине й другу. А тепер, коли долівку комори залито дюймовим шаром дизельного пального. «Пригальмуй його, якщо можеш», – сказав Роланд. «Ще недостатньо вогко тут». «Пригальмувати Андоліні?» – перепитав Едді. «Як я це зможу?» «Своїм невгамовним ротом», – гаркнув Роланд. Едді узрив чудернацьке миле видовище, усміхненого Роланда. Той мало не сміявся. В той же час він дивився на фланелеву сорочку на Джона. І робив правою рукою жест, ніби щось крутить. Мовляв, давай, качай. «Джеку!» – крикнув Едді. Він не уявляв собі, де тут може бути Андоліні, тож просто заволав на всю силу легень. А оскільки рісвіну у Бруклінському кварталі зі специфічною репутацією, то вийшло в нього це доволі голосно. Недовга пауза. Стрілянина стишилася, потім щухла. «Агов!» – гукнув у відповідь Джек Андоліні. У голосі чулося здивування, проте поблажливо гумористичне. Едді сумнівався, що той насправді здивувався, але не мав сумнівів, що єдине, чого той бажав – це відплати. Йому зробили боляче в підсобці книгарні Тауера, але не це було найгіршим. Його там принизили. «Агов, красунчику!» Це ти той парубок, що пообіцяв відправити мій мозок аж до Гобокина, а потім ткнув мені револьвер під підборіддя. Хлопче, в мене залишилася там мітка. Едді, наче на власні очі, бачив, як той, промовляючи ці гіркі слова, водночас робить руками знаки, розставляючи залишок своїх бійців на позиції. Скільки їх ще там? Вісім? Може, десять? Купу їх вони вже постріляли, але хто з нас, скільки залишилось. А де з'являться решта? Двійко з лівого боку крамниці, двійко з правого. Інші там, разом з м'є солдатики з гранатами. А коли Джек все підготує, ті хлопці кинуться в атаку. Прямо через мілке, щойно налите озеро дизельного пального. На це Гедді принаймні сподівався. «Зі мною сьогодні той самий револьвер». Крикнув він у відповідь. «Джеку, цього разу я приставлю його тобі до сраки. Як гадаєш, тобі сподобається?» Джек зареготав. Легко, розслаблено. Грає, але ж вправно грає. В душі він мусить уже палати. Пульс перевищив 130, тиск більше 170. Такі-то справи – це не просто віддавання боргу якомусь дрібному панку котрий наважився дати йому по голові. А найважливіша робота за всю його кар'єру – лиходія. Це його суперкубок. Наказував, звісно, Балазар, але Джек зараз відчував себе фельдмаршалом. І цього разу тут не побиття якогось там напівсонного бармена, котрий не платить відсоток з нелегальної гри, чи переконування житка ювеліра на Гленок Савеню в тому, що він конча потребує протекції. Тут цього разу справжня війна. Джек мав миткий розум, принаймні порівняно з більшістю того типу вуличних розбишак, яких знаведді, коли сам обдовбаним тусувався зі своїм братом Генрі. Але разом з тим Джек був тупим, у тому фундаментальному сенсі, що немає ніякого стосунку до рівня IQ. Панк, котрий його зараз дражнив, Уже одного разу побив його і вельми вправно, але Джек Андоліні примудрився про це забути. Дизельне пальне тихо собі хлюпало через завантажувальну естакаду, і бережами розходилося по нерівних дошках підлоги в коморі. Джон, він же сей Янків ланелева сорочка, кинув на Роланда запитальний погляд. Роланд відповів спершу похитуванням голови, а потім знову крутнув рукою. «Давай ще». «А де той мужик-книжник, красунчику?» Голос Андоліні звучав не менш приємно, як перед тим, але вже зблизька. Отже, він уже перейшов дорогу. Едді вирішив, що він уже перед універсамом. «Шкода, дизельне пальне недостатньо вибухове». «Де Тауер? Віддай його нам, і ми залишимо тебе і твого товариша в спокої». «До іншого разу». «Звісно», – подумав Едді і згадав слова, що їх подеколи промовляла Сюзанна, з найкращими інтонаціями хрипатої детти Волкер, коли хотіла продемонструвати крайній ступінь недовіри. «А ще я кінчу тобі в рота і не обвафлю тобі волосся». Цю засідку було влаштовано спеціально для гостьових стрільців. Едді майже не мав сумнівів щодо цього. Ці гончаки могли знати, а могли й не знати, де перебуває Тауар. Словами, що виходили з рота Андоліні, він не йняв жодної віри. Але хтось знав абсолютно точно, куди і коли незнайдені двері відправлять Роланда Єдді і поділився цим знанням з Балазаром. «Містере Балазаре, а хочете запопасти мерзотника, котрий осоромив вашого хлопця?» пацана, котрий вирвав Тауера у Джека Андоліні і Джорджа Бьйонді, перш ніж Тауер встиг здатися і віддати вам те, чого вам треба. Чудово. Ось де він мусить з'явитися. З іще одним. І, до речі, ось готівка. Тут їй достатньо, щоб найняти цілу армію вбивців у двоколірних черевиках. Може й не вистачити, бо той хлопець зух, а його друг ще гірший, але вам мусить пощастити. А якщо навіть ні... Якщо навіть той, якого звуть Роланд, прорветься і зникне, залишивши по собі купу трупів, ну, для початку вистачить і одного хлопця. А ще вбивці завжди знайдуться, чи не так? А вже ж їх повно у світі. У світах. А як щодо Джейка і Калагена? Чи на них також чекала урочиста зустріч? І чи було це на 22 роки далі від цього? Віршик на паркані, яким було огороджено пустище, наголошував, що якщо вони підуть у слід за його жінкою, станеться таке. «Ось, Сюзанна Мія, дволика ти моя!» Ось про що йшлося у вірші. «Привела свій бриг до Діксі Пік у році 99. Тож, якщо там чекала урочиста зустріч, чи є шанс, що вони ще живі?» Едді залишився при думці, що аби будь-який член їхнього катету загинув, Сюзанна, Джейк, Калаген чи навіть Юк, вони б з Роландом про це знали. Якщо він таким чином сам себе морочить, піддаючись якійсь романтичній софістиці, то хай буде так.